פרק כ. כי דומה מלכות השמיים לאיש בעל אחוזה, שיצא בבוקר השכם לשכור פועלים לכרמו, ולאחר שהסכים עם הפועלים על שכר דינר ליום, שלח אותם אל כרמו. כשיצא בשעה תשע, ראה האחרים עומדים בטלים בשוק. אמר להם, לכו גם אתם אל כרמי, ואתן לכם מה שמגיע. הם הלכו. יצא גם בשעה שתיים עשרה וגם בשעה שלוש, ועשה כדבר הזה. אחרי כן יצא בשעה חמש לפנות ערב, ומצא אחרים עומדים. למה אתם עומדים פה בטלים כל היום? שאל אותם. השיבו לו, מפני שלא שכר אותנו איש. אמר להם, לכו גם אתם אל הכרם. לעת ערב אמר בעל הכרם אל פקידו, קרא את הפועלים, ושלם להם את שכרם, החל באחרונים וכלה בראשונים. באו אלה שנזכרו בשעה חמש לפנות ערב, וקיבלו איש-איש דינר אחד. כשבאו הראשונים, דימו בנפשם שיקבלו יותר, אך גם הם קיבלו איש-איש דינר אחד. לאחר שקיבלו, התלוננו לפני בעל הבית באומרם, אלה האחרונים עבדו שעה אחת. ואתה השווית אותם אלינו, אנחנו שסבלנו את כובד היום ואת החום? השיב ואמר אל אחד מהם, חבר, אינני עושק אותך, הרי על שכר דינאר הסכמת איתי. קח את שלך ולך, ואולם רצוני לתת לאחרון הזה כמו לך. האם אסור לי לעשות בשלי כרצוני, או שמא עינך צרה על שטוב אני? ככה יהיו האחרונים ראשונים, והראשונים אחרונים. כשהיה ישוע קרוב לעלות לירושלים, לקח את השניים עשר לבדם, ובדרך אמר להם, הנה, אנחנו עולים לירושלים, ובן האדם יימסר לראשי הכוהנים ולסופרים, הם יחרצו את דינו למוות, וימסרו אותו לגויים, להתל בו ולהלקותו ולצלוב אותו. וביום השלישי יקום. אחרי כן ניגשה אליו האם של בני זוודאי עם בניה, והשתחווה לו לבקש ממנו דבר. מה בקשתך? שאל אותה. השיבה לו, אמור נא שישבו שני בני אלה, אחד לימינך ואחד לשמאלך במלכותך. ענה ישוע ואמר, אינכם יודעים מה שאתם מבקשים. האם יכולים אתם לשתות את הכוס אשר אני עתיד לשתות? אנחנו יכולים, השיבו לו. אמר להם, אמנם את כוסי תשתו, אך לשבת לימיני ולשמאלי אין בידי לתת, אלא לאשר הוכן להם, מאת אבי. כאשר שמעו זאת העשרה, נתמלאו כעס על שני האחים. קרא להם ישוע ואמר, אתם יודעים שמושלי הגויים, אורודים בהם, והגדולים שולטים עליהם. אל על יהיה כן ביניכם, אדרבא. החפץ להיות גדול בכם, יהא משרת שלכם. והחפץ להיות ראשון ביניכם, יהא עבד לכם. כשם שבן האדם לא בא כדי שישרתו, אלא כדי לשרת ולתת את נפשו כופר בעד רבים. וצאתה מיריחו, הלכו אחריו המון עם רב. והנה שני עיוורים שישבו בצד הדרך ושמעו כי ישוע עובר, החלו לצעוק, אדוננו בן דוד, רחם עלינו. העם <אם> גער בהם להשתיקם, אך הם צעקו ביתר שאת, אדוננו בן דוד, רחם עלינו. ישוע נעצר, קרא להם ושאל, מה רצונכם שאעשה לכם? אדון, שתפקחנה עינינו, השיבו לו, נתמלא ישוע רחמים ונגע בעיניהם, מיד ראו והלכו אחריו.